Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh Wa nadubu ilaihi wa nasta'hdih Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqatu qatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nas ittaqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta min huma rijalan kathiran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 Wa ba'du Fa inna aslaqal hadisi Kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi Wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna Kula muhdathatin bid'a Wa kula bid'atin dolala Masyir al muslimin wal muslimat Masyir al ikhwan wal al Al-aba' wal-umahat Al-hadirin wal-hadirat Rahimakumullah jami'an Bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala pada Malam hari ini Allah Azwajal dengan takdirnya Mempertemukan kita di majlis Di salah satu di diandar rumah-rumahnya Semoga Allah Azwajal Memberkahi majlis kita malam ini Sehingga ilmu yang kita dapatkan pun adalah ilmu yang berbarokah, Yang akan membuahkan amal-amal solih. Sebagai bekal kelak-kelak ketika kita menghadap kepadanya subhanahu wa ta'ala. Masyurul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pengajian kita pada malam hari ini. Sebagaimana tema yang telah disepakati bersama Pembahasan masalah Peran akidah yang benar Di dalam membangun dan membina keluarga Samara Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Allah Azza wa Jalla Telah menitahkan pada setiap manusia ada gharizah, ada insting, yaitu senang dengan nafsu syahwat. Dan Allah SWT yang menganugerahkan sebagai rahmat dan sebagai bentuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang maha kuasa di atas seluruh yaitu makhluknya. Allah SWT menjadikan manusia bersyahwat adalah untuk hikmah ilahiah yang Dia Subhanahu kehendaki. Di dalam firman-Nya Allah SWT menyebutkan zujina linnas hubbuz syahawat minan nisa'i wal banin. Allah SWT telah jadikan Indah Pada pandangan manusia yaitu senang Dengan syahwat-syahwat mereka Di antara yang Allah SWT Jadikan senang adalah Senang kepada syahwat Lawan jenisnya Maka kalau ada bapak-bapak Kok senang dengan istrinya Masya Allah Itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Bukan hal yang Tidak normal kalau ada para ikhwan ini kok tertarik kepada para akhwat pada sudah dibalik jilbab. Hal yang wajar. Sesuai dengan apa yang Allah SWT lah kehendaki. Tapi di luar kenormalan. Tidak lagi normal jika seorang laki-laki menaruh syahwatnya pada seorang laki-laki. Sebagaimana di luar kenormalan. Sekiranya seorang wanita menaruh syahwatnya kepada wanita yang lain. Perkara-perkara yang demikian adalah perkara yang benar menurut syariatnya Allah tabaraka taala dan lurus menurut logika orang yang sehat akalnya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan setiap manusia memiliki syahwat dengan hikmah yang Dia kehendaki Subhanahu wa taala. Allah menginginkan di balik syahwat ada rahmatnya ada anugerahnya, ada kebaikan-kebaikan yang Allah SWT kehendaki. Sehingga tidak ada solusi yang paling baik. Bagaimana melampiaskan syahwat. Melainkan apa yang Allah SWT kehendaki. Wanita bersyahwat terhadap wanita bukan Allah SWT kehendaki. Laki-laki bersyahwat kepada laki-laki. Bukan apa yang Allah SWT kehendaki. Sehingga Allah SWT menjadikan syahwat, ada solusi, ada terapi. Disebutkan di dalam firman yang lain. Bahawa melambaskan syahwat hanya benar, hanya ditakat, dikatakan yaitu sah. Dan Allah SWT puji bahkan. Jika dilambaskan nafsu syahwat tersebut dengan pernikahan. Tidak ada solusi yang lain kecuali hanya pernikahan Allah SWT menyebutkan walazina hum li furuujihim haafizun illa ala azwaajihim aw maa malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman taghaw wa ra'a zalik dan adalah orang-orang yang dia menjaga fardhu fardhu mereka. Maknanya menjaga fardhu fardhu mereka dari perkara yang Allah swt tidak tetapkan sesuai dengan tabiat yang Allah telah kandagi pada diri manusia. Mereka-mereka yang menjaga fardhu fardhu mereka dari apa yang Allah swt haramkan. Ilah ala azwa kecuali mereka lampiaskan syahwat farjinya kepada istri-istri yang mereka miliki, awma malakat aimanuhum atau kepada budak-budak wanita yang mereka miliki, fa innahum royur malumin sesungguhnya pada hal yang demikian mereka tidak tercela sedikitpun. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, benar bahawa melampiaskan syahwat kepada istri atau istri melampiaskan syahwatnya kepada suami adalah perkara yang tak tercela sedikitpun. Bahkan Allah saja memujinya. Bahkan dibalik melampiaskan syahwat yang benar, Allah berikan ganjaran, Allah tunjukkan bahwa itu benar-benar nilainya mulia. Kena teranggap satu sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Fathani bertakwah wara' adalik faula ikahumulah adun. Maka siapa yang dia mencari pelampiasan syahwat melebihi yang telah disebutkan selain kepada istri-istri dan budak-budak yang dimilikinya maka tiada orang-orang yang melampaui batas batas yang Allah telah tetapkan. Yang tidak boleh dilanggar. Para jamaah yang dirahmati Allah Swt. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan solusi kapan bila seorang mulai ada gejolak syahwatnya. Kenapa di saat seseorang itu sudah ada keinginan untuk melampiaskan nafsunya? Dengan sabdanya beliau, S.A.W. yang menyebutkan, Ya ma'asyara syabab, Man istatu'a minkumul ba'ata fal yata zawaj, Fa'innau agaddu lil basar, Wa ahsanu farj, Wa man lam yastati'a fa'alayhi bisawm. Fa'in Nahu lahu wija. Wahai sekalian para pemuda. Rasulullah SAW menyebutkan, wahai sekalian para pemuda. Nah, dan di sini banyak para pemuda. Nah, masya Allah, banyak para pemuda. Nah, dan juga banyak bapak-bapak yang masih berjiwa muda. Masya Allah. Nah. Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini ya ma syara syabab, wahai sekalian para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan alba'ah? Alba'ah ini yang dimaksudkan adalah memiliki kemampuan untuk menggauli seorang istri. Barang siapa di antara kalian wahai para pemuda yang syahwanya sudah mulai bergejolak, Nafsunya sudah mulai menggebu, maka apa solusinya untuk melampiaskan syahwat yang benar Rasul menyebutkan faliyata <tid> zawaj, tidak ada pilihan bagi anda kecuali menikah. Yang pemuda belum menikah angkat tangan. <tid> <tid> <tid> Masya Allah. Tapi angkat tangan bukan berarti untuk diperintah segera menikah, karena belum tentu demikian. Bisa jadi memang dia adalah pemuda belum menikah, tetapi gejolak sawanya belum. Nah, nafsunya juga belum menggebu. Maka berarti bukan termasuk yang diperintahkan dalam hadis ini. Nah, Saya hanya perintahkan yang belum menikah angkat tangan. Nah di pondok pesantan saya ada 54 akhwat kenapa kok tertawa kenapa saya tidak menawari untuk menikahi akhwat-awat pondok pesantan saya, tidak saya hanya menyebut bahwa di pondok pesantan ada 54 akhwat Maşir al wal-akhwan, al-aba wal-ummahat rahimakum Rasulullah saw ada semacam yang sebutkan dalam ayat wa mayan diquanil hawa. Tidaklah Rasul itu berucap dengan nafsu apa yang dia ingini. Tidak, tetapi inhuaila wahyun yuha. Yang disebutkan Rasul adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau saw. Rasulullah saw yang paling tahu tentang masalah wahyu dan Allah yang paling tahu tentang masalah kebaikan maslahat yaitu hamba-hambanya. Tidak ada baiknya seorang pemuda yang sudah menggebu syahwanya kecuali menikah. Maka menikahlah bagi para pemuda yang sudah menggebu syahwatnya. Nah. Di moral yang banyak melanda dan meresahkan tidak sekedar kaum muslim tapi seluruh masyarakat bahkan tidak sekedar di zaman itu melanda para pemuda Sampai kita itu, Masya Allah. Nah, semoga Allah, mengampuni kita. Atas keterbatasan kita. Tidak mampunya kita menyampaikan pelajaran yang baik kepada umat yang jumlahnya tidak. Sedikit ini. Jatuh pada dekan semula yang luar biasa. Para muda-mudi. Kemudian bapak-bapak. Ibu-ibu. Sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Di antara... Sebab mengapa banyak dekadisme moral adalah tidaknya diperhatikan terapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara melampiaskan syahwat yang benar. Banyak sebab proses pernikahan yang dipersulit misalnya. Para wanita yang mereka itu sebenarnya sudah waktunya menikah, dituntut untuk berbuat banyak, mengejar sesuatu yang sesungguhnya. Setelah nanti dia berkeluarga jauh, tidak dia membutuhkan suatu tersebut. Hal-hal yang demikianlah itulah di antar sebab-sebab. Bagaimana dengan semua itu melimpah sebagian besar pemuda dan pemudi kita dan juga banyak sekali Bapak-Bapak dan ibu-ibu yang juga. Tertimpa musibah dekan simpulat tersebut. Poligami adalah solusi. Bukan masalah. Itu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah. Mengatasi masalah tanpa masalah poligami. Justru menimbulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. tetapi kenyataannya tidak banyak orang yang menerapkan poligami untuk solusi, tapi dianggap ya adalah masalah, sehingga mereka lebih senang berselingkuh. Naudzubillah daripada mereka menikahi wanita-wanita dengan cara yang baik, yang halal, yang dengannya Allah berikan keberkahan-keberkahan. Para muda-mudi lebih memilih berpacaran. Daripada segera menikah. Lantaran sulitnya proses pernikahan, Harus mengumpulkan ini dan itu. Yang wanita juga demikian. Belum boleh dinikahi sebelum dia. Harus S1, S2, S3. Nah. Sayang wallahi. Nasi sepiring S1 sudah tidak habis terkadang. Nah. Kenapa wanita diminta S3. Snya tiga mangkuk. Masya Allah. Nah. Nasi sepiring. S satu mangkuk. Tidak habis. Nah. Lainlah Innalillah. Demikian fenomena yang ada. Saya katakan diantara sebabnya adalah kejahilan mereka dari syariat Islam yang mulia, kebodohan mereka dari ajaran agama mereka yang sesungguhnya mereka wajib untuk mempelajarinya. Dan salah satunya adalah tidak adanya keberdayaan kita. Iaitu tidak berdaya untuk bisa menembus lapisan seluruh masyarakat, menyebarkan dakwah. Oleh karenanya. Rasulullah benar dalam sabda beliau yang mengatakan, "Fauz balik asyahiduminku melghoiba hendaknya kalian-kalian yang hadir hari ini yang telah mendapatkan pelajaran ketika nanti pulang sampaikan kepada yang belum hadir. Saya yakin bahawa dari ibu sudah banyak ilmunya, masyallah Ustaz Ahmad Zainuddin jadwalnya penuh saya lihat tadi Ustaz Khairullah juga begitu jadwalnya penuh juga. Mustinya yang hadir di sini tidak segini, mustinya lebih dari ini. Kalau dilihat dari perkembangan berapa tahun panjenengan ngaji, value bali kisah hidup mingkumul go Yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Bukan semata-mata diajak mengaji tidak, tapi sampaikan supaya mereka juga mengamalkan, supaya mereka juga mengetahui. Seandainya mereka tahu keindahan syariat Islam di balik menikah, di balik poligami. Anda menjadi sebab dikuranginya oleh Allah Subhanahu Wataala yang menimpa umat ini kebaikan di atas kebaikan. Nah. Kebaikan di atas kebaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagi yang sudah menggebu syahwatnya, yang menggelora nafsunya maka hendaknya segera menikah. Fa inna aghaddu basar wa ahsnu lil Para ulama mengatakan bahwa al ba'ah makna berhubungan dengan seorang istri karena dikuatkan dengan hadis Rasulullah yang setelahnya. Fa inna aghaddu basar wa ahsnu lil Wa man lam yastati' siapa di antaranya yang belum mampu untuk menikah, tidak mampu untuk menggauli yaitu seorang istri, fa alaihi bisauum. Maka solusinya adalah berpuasa. Puasa sunnah yang hukumnya wajib bagi anda para pemuda. Yang syahwatnya sudah bergelora. Nafsu sudah menggebu tapi belum mampu. Menggauli seorang istri. Bagaimana syahwatnya sudah menggelora. Nafsunya sudah menggebu. Dikatakan tidak mau menggauli seorang istri. Dia nah, belum ada istrinya. Nah. Belum ada istrinya. Nah. Bagaimana menggauli seistri. Si nah. Bagaimana Anda bisa memperoleh istri tempuh? Cara-caranya mendapatkan istri tempuh. Nah, siapkan Anda siap, nah, mental, siap apalagi? Material, nah. Material bangunan apa-apa. Nah. Siapkan. Kemudian tempuh cara-cara yang benar bagaimana mendapatkan seorang istri. Nah, Bukan menjeng di mall-mall, nah lihat sana sini dihitung yang lewat sana berapa, yang lewat sana berapa, nah. Dicari di pilih-pilih bukan begitu. Cara yang benar, nah. Cara yang benar. Apabila Anda sudah diberi oleh Allah Subhanahu kemudian Anda menikah, maka Anda berarti mampu untuk menikahi seorang istri, kemudian Anda lakukan. Saat itulah Anda mendapatkan solusi yang paling baik. Bagaimana melampiaskan syahwat yang bergelora? Bagaimana melampiaskan nafsu yang sudah menggebu? Pada jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sekiranya tetap belum mampu maka hendaknya berpuasa puasa sunnah yang hukumnya wajib bagi anda makanya tadi saya tanya siapa yang pemuda atau belum menikah angkat tangan bukan karena segera diperintah menikah karena belum tentu dia itu mampu jangan dipaksa kalau tidak mampu. Nah, bisa jadi dia masya Allah pemuda yang rajin berpuasa sunnah. Rajin beribadah Menuntut ilmu Dia penghafal Al-Quran Muridnya Ustaz Mardotillah Muridnya Ustaz Aiman Yang waktunya habis Untuk Al-Quran Waktunya habis untuk ilmu Sehingga Allah SWT memberikan taufik kepada dia Syahwatnya tak bergelora Nafsunya pun tak menggebu Keutamaan Ini adalah keutamaan Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ulama besar. Yang kita semua sudah mengenal Imam An-Nawawi. Sampai wafatnya beliau belum sempat menikah. Belum sempat menikah. Karena sibuknya beliau dengan ilmu, sibuknya beliau dengan jihad bil qalam. Belum sempat menikah. Nah, sehingga benar-benar bahwa Allah Subhanahu wa kebaikan di balik pernikahan dan Allah mengendaki kebaikan di balik puasa sunnah yang hukumnya wajib bagi pemuda yang bergelora tapi dia bukan orang yang sibuk dengan ibadah, bukan sibuk dengan ilmu bukan sibuk dengan Al-Quran sibuk bekerja, sibuk olahraga nah, hari-harinya katanya tidak punya kerjaan. Nah, pergi mancing tidak nah, pakai upan, yang penting begini <laughs> Allah musta'ah Pada zaman sekarang yang dirahmati Allah SWT Apa yang terjadi setelah pernikahan? Setelah pernikahan Maka apa yang menjadi tema pembicaraan kita di malam hari ini Allah akan berikan Yaitu samara, Sakinah Mawada wa rahma. Sakinah mawada wa rahma. Anugerah. Allah swt yang menganugerahkan dan Allah tidak anugerahkan samara kecuali kepada orang yang sudah menikah. Bagi laki-laki yang sudah menikahi seorang wanita, wanita yang sudah dipinang dan dinikah oleh seorang laki-laki, baru Allah akan anugerahkan kepada mereka berdua samara. Maka yang belum pernah menikah, nah, atau yang masih berencana menikah, jangan dulu mengharapkan dapat samara. Maka gombal kalau anak-anak muda-mudi mengatakan, nah, apa biasanya? Muda-mudi itu yang dikatakan, I love you, you love me, I and you love love. Nah, <laughs> karena cinta itu sesungguhnya adalah anugerah, bagian dari samara, Sakinah mawadah, mawadah adalah cinta rahmat dan kasih sayang dan Allahnya berikan setelah menikah. Maka gombal kalau seorang pemuda-pemudi dia mengobrol cinta. Nah. Sesungguhnya belum saatnya. Itu bukan cinta. Bukan kasih sayang. Cinta adalah kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Cinta adalah pengorbanan, cinta adalah beban berat yang diterima dengan keridhaan. Cinta adalah perjuangan. Cinta adalah pembelaan. Cinta adalah saling tolong-menolong. Cinta adalah mualah. Saling mencintai, empati yang tinggi. Berbeza dengan mudah-mudi. Belum lagi dia itu diuji untuk yang lain-lain belum. Nah. Baru dilihat sampel PP sudah lari. terbirit berit Baru dilihat sampel PP. Nah, Apa itu artinya cinta? Bukan cinta yang demikian. Tapi samara adalah anugerah yang Allah anugerahkan. Dan Allah menganugerahkan samara jika seseorang setelah menikah. Bapak-bapak dan ibu-ibu pada jamaah yang dirahmati Allah SWT tentang ini Allah Subhanahu menyebutkan dalam firman-Nya. Wa ayatihi an khalaqa lakum anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan diantara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah taala yang Allah tunjukkan kepada kalian wahai manusia Allah ciptakan buat kalian pasangan-pasangan kalian dari jenis kalian. Dari jenis kalian. Apa maksudnya dari jenis kalian? Dari jenis manusia. Maka dengan Allah Subhanahu wa jadikan pasangan-pasangan kalian dari jenis-jenis kalian, Allah tunjukkan kebesaran kekuasaannya. Dia Maha Kuasa. Dia Maha Besar. Dia yang menganugerahkan kalian pasangan-pasangan litas kunu ilaiha. Agar kalian cenderung kepada pasangan-pasangan kalian. Ada kecenderungan? Itu kecenderungan untuk yaitu cinta. Kecenderungan untuk kasih sayang. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sakinah ketenangan ketenteraman hanya digapai oleh orang-orang yang sudah menikah. Pemuda-pemuda kenapa tidak tenang hidupnya? Pemudi-pemudi kenapa tidak tenang hidupnya? Karena dia belum menikah. Setelah dia menikah, tenang. Saya dulu juga pengalaman begitu, sebelum menikah tidak tenang. Nah. Banyak pikiran, ke sana kemari pikirannya. Nah, Setelah menikah, Masya Allah. Nah. Setelah menikah, Masya Allah. Ketenangan, kedamaian itu ada. Terbukti apa yang Allah SWT tersebutkan dalam ayatnya. Dan benar-benar kita akui Allah SWT adalah maha benar dengan firman-firmannya. Para zaman sekarang yang dirahmati Allah SWT, Syabdur Rahman Ibn Nasirah Sa'adir Rahimullah Ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya ketika Allah Swt menjelaskan bahwa Allah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian itu jenis kalian yang dengannya kalian akan bersesuaian ketika laki-laki bertemu dengan perempuan, masya Allah bersesuaian tidak yang tidak sesuai. Ada kecocokan dengan adanya dua jenis yang berbeda. Ini sekali lagi, membantah apa yang dilegalkan oleh orang-orang yang tidak benar, apa yang mereka dakwahkan, peligalan LGBT. Menikah dengan sewa jenis. Bagaimana didapatkan sakina, Sekiranya tidak ada kesesuaian, saya ingat sekali yaitu pelajaran fisika di IPA waktu itu nah, tentang min plus min plus itu. Ingat ya? Nah. Syed Aiman masih ingat ya? Insya Allah. Insya nah. nah. Panjenengan juga tentunya masih ingat. Bagaimana bisa bersesuaiannya yaitu min plus-min plus tersebut. Nah. Maka Masya Allah. Salah satu di antara bentuk-bentuk kesesuaian yang sangat bagus. Yang Allah SWT mengendaki. Dalam bentuk-bentuk demikian Allah mengendaki. Sehingga Allah menciptakan pasangan-pasangan kalian dari jenis-jenis kalian. Dari wanita yang berbeda jenis kelaminnya. Allahu Akbar. Litas kunu ilaiha. Wajala bainakum mawaddata wa rahmah. Kata Syekh Abdul Rahman mengatakan yang demikian dengan sebab adanya pernikahan yang kalian telah lakukan. Maka sungguh pernikahan adalah sebab-sebab anda bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang yang Allah anugerahkan. Dikatakan oleh beliau di antara perkara yang anda akan dapati setelah menikah, yang dengannya anda mendapatkan sakinah, mawadawa rahmah adalah, bagaimana anda akan senang-senang dengan istri anda. Bagaimana anda dan istri anda mendapatkan kelezatan-kelezatan hidup bersama. Bagaimana anda saling berbagi manfaat. Bagaimana anda itu akan mendapatkan anugerah dari Allah berupa anak-anak. Anak-anak keturunan. Yang siapapun tidak boleh bohong. Siapapun nah, akan membanggakan anak-anaknya. Nah, tapi di sini tadi belum ada yang tanya anak saya berapa. Nah, saya juga agak iran. Di mana-mana saya ditanya begitu. Nah, Ustaz, putranya sudah berapa? Nah, juga tidak ada yang tanya. Sudah dipancing benar tidak tanya-tanya. T, nah. putra saya baru empat. Dari istri muda, putri saya baru dua, nah. dari istri pertama, nah, masya Allah. Jadi total anak saya baru enam, nah, masya Allah. <tuk> Di mana Masar? Nah, dilanjutkan, masya Allah. Nah. Istri saya masih satu. Nah, memang masih muda. Nah, jadilah istri pertama saya dan istri saya yang masih muda. Nah, Masya Allah. Siapa <tik> <Gimana>, nama <say? tik> Apabila Allah swt mengenakkan anak-anak. Nah Maka setelah itu ada kerjasama Bagaimana anda mendidik anak-anak anda Nah, anda membentuk Anak-anak anda Menjadi anak yang anda inginkan Kemudian anda didik sebagaimana anda itu Mendidik diri anda, bahkan lebih Sebuah kenikmatan Sebuah anugerah yang luar biasa Tanyakan kepada saudara-saudara kita Yang lama menikah dan belum dikaruni anak Tanyakan kepada mereka Kegersangan-kegersangan yang ada Menunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan setelah menikah adalah luar biasa, luar biasa. Nah, pada jamasnya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita istirahat sesaat, karena waktu sudah menunjukkan salat isya. Kita ajak sejenak, insya Allah kita lanjutkan setelah ajak.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 Allah dila Nabiya Ba'adu wa Ba'adu. Kita lanjutkan. Al-Hafidh Abu kathir Rahim Allah Taala, menambahkan penjelasan yang sangat bagus tentang masalah manfaat-manfaat yang didapatkan oleh seseorang setelah menikah berupa samara, sakina, mawada, warohma. Beliau menyebutkan bagaimana Allah SWT menciptakan wanita-wanita sebagai pasangan bagi kaum laki-laki. Seandainya Allah SWT menciptakan seluruh manusia adalah laki-laki. Kemudian Allah menjadikan pasangan manusia yang laki-laki ini dari jenis yang lain. Bukan dari manusia maksudnya. Apakah dari binatang-binatang. Apakah dari bentuknya itu jin-jin. Dan yang semisanya. Kata beliau niscaya tidak akan pernah didapatkan. Syakinah, mawadah, warahmah ini. Niscaya tidak akan didapatkan. Karena penyimpangan-penyimpangan. Di dalam melampiaskan syahwat. Ujung-ujungnya adalah petaka. Ujung-ujungnya adalah petaka. Termasuk di antara penyimpangan yaitu Dalam melepaskan syahwat. Seorang manusia yang dia senang kepada jenis yang lainnya. Sehingga Allah melaknat. Itu seseorang yang dia menggauli binatang-binatang. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibu Katsir, Rahimullah Ta'ala. Kemudian kata beliau diantara bentuk kesempurnaan rahmatnya Allah Taala ta bagi bani Adam yaitu anak manusia ini semuanya Allah menjadikan diantaranya istri-istri mereka dari jenis mereka yaitu dari manusia kamu laki-laki beristrikan seorang wanita begitulah Allah swt menyempurnakan rahmatnya kepada kita. Dan begitulah Allah surat jalan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah menyayangi kita. Maka terimalah kasih sayang yang Allah berikan. Dengan menikahi yaitu wanita-wanita dari jenis manusia. Maksudnya demikian. Bukan ditolak apa yang Allah berikan berupa rahmah, berupa kasih sayang. Sehingga sebagian manusia mereka menikah sesama jenisnya. Laki-laki menikah dengan laki-laki, wanita menikah dengan wanita. Sebagian orang kufur, sebagaimana keyakinan yang mereka miliki, bahwa mereka lebih baik menikahi piaraan mereka daripada berkumpul dengan manusia, laki-laki dan semisalnya. Nau tu bila yaitu rahmatnya Allah swt. Apakah mereka tidak mau disayangi oleh Allah swt? Maka kita. Kita terima dan kita akan Gapai terus rahmatnya Allah SWT Yaitu dengan menikahi yaitu Wanita-wanita yang Allah halalkan untuk kita nikahi Oleh karena kita bersyukur kepada Allah SWT mana Allah telah anugerahkan kepada kita Istri-istri kita Dari kalangan wanita-wanita Sebagaimana yang Allah terhendaki Akan memberikan rahmat Dan juga Allah terhendaki memberikan mawadah Dan juga sakinahnya Di antara bentuk kesempurnaan rahmatnya Allah Swt, Allah jadikan ada di antara para suami dan para istri mereka mawadatan kata beliau itulah cinta. Sehingga cinta sekali lagi hanya akan didapat oleh seseorang yang telah menikah. Sebelum menikah tidak ada cinta. Pelampiasan syah, syahwat, pelampiasan nafsu. Al-Ishku Bukan cinta Dan cinta adalah mahal karena cinta adalah anugerah Cinta adalah pemberian Allah SWT yang memberikan cinta Kemudian pada jamaah Allah SWT Allah memberikan yang lainnya adalah Rahmah itu kelemah lembutan kalau Al-Hafatibun Kathir. Sesungguhnya, seorang suami tatkala dia itu tetap menjadikan istrinya sebagai istri, itu ada sebab-sebabnya. Bisa jadi karena dia mencintai istrinya, maka dia tetap dia jadikan istrinya. Atau karena dia menyayangi istrinya, maka dia tetap jadikan sebagai istrinya. Atau kerana dia berharap anak dari istrinya Maka dia pun tetap menjadikan dia sebagai istrinya Atau dia sendiri butuh Untuk memberikan nafkah Kepada siapa nafkah saya ini saya berikan Maka dia pun tetap pegang istri sebagai istrinya Menafkai istrinya Dia menafkai istrinya Atau Dia ingin sekali Saling berlembut-lembut Saling berbagi kelembutan. Maka dengan siapa sih harus berbagi kelembutan? Maka kepada istrinya dia itu berbagi kelembutan. Dipeganglah istrinya itu tetap dijadikan istrinya. Dan yang lain-lain dari apa yang oleh Allah berupa kebaikan-kebaikan. Allah SWT menjadikan kebaikan yang sedemikian banyaknya. Sebagai bentuk kesempurnaan Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Kasih sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, kaum yang Allah telah berikan rahmat. Sedemikian banyaknya wajib bersyukur kepada Allah sudah dengan cara kita tetap pupuk, kita tetap jaga bagaimana agar samara tetap tumbuh dan berkembang, tetap kokoh dan tetap yaitu kuat, tidak melemah, tidak meredup, tidak layu. Bagaimana kiat-kiatnya? Apa kira-kira pertama-pertama yang harus kita siapkan Untuk menjaga samara tersebut Inilah yaitu Pokok dari pembahasan pada tema Pelajaran kita di malam hari ini Saya katakan Di antara hal-hal Yang pokok Yang harus kita siapkan adalah akidah yang benar Akidah yang benar Syekh Doktor Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan menyebutkan akidah adalah aslul iman wa ma'na syahadataini wa Kalau Anda ingin mendapatkan akidah yang benar maka Anda wajib pelajari aslul iman Pokok-pokok keimannya. Kemudian anda wajib belajar pula makna syahadatain, wa mukta dan tuntutan-tuntutan serta konsekuensinya. Maka itu yang harus disiapkan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi saya baca diantara jadwal pengajian panjenengan di sini ada kitab Tawhid. Nah, masya Allah. Perhatikan kaum muslimin, kebanyakan mereka itu tidak ada lagi pengajian kitab tawhid. Tidak ada lagi pengajian kitab akidah al-sunnah wa Sedangkan di sini ada tadi saya baca. Masya Allah. Maka pengajian-pengajian yang demikian itulah. Salah satu di antara sarana kita bisa memupuk samara Dengan kokohnya akidah, dengan benarnya akidah. Anda pertahankan samara, Sakinah mawadah dan rohmah di rumah tangga anda. Biasanya kalau pengajian kitab Tauhid. Nah, yang hadir sebanyak ini. Masya Allah. Allah Akbar. Semoga Allah memberikan taufik yang banyak kepada anda yang hadir. Dan segera memberikan hidayah kepada yang belum hadir. Sesungguhnya itulah pokok-pokok kebaikan. Belajar akidah. Dari zaman dahulu sampai hari ini. Ulama kita tidak ada, tidak pernah majlisnya kosong dari pelajaran akidah. dan ada. Ulama-ulama kita dimanapun tidak ada yang kosong dari pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Nah, karena sebagian orang mungkin karena itu tadi sudah habis banyak S tadi kan, nah, akhirnya mau belajar akidah, pengacaranya apa toh? Akidah. Wah, itu rukun iman sudah habis sejak TK saya. Nah, sejak TK sudah apa saya? Rukun iman ada enam. Nah, bukan itu yang Dipentingkan dalam pelajaran akidah Bukan sekedar kita tahu rukun iman ada enam Kemudian apa disebutkan Tidak cukup Bisakah anda memaparkan rukun iman yang enam pada sesuatu yaitu Sesuatu yang sangat sulit yaitu Memaparkannya di sisi kehidupan anda Sesungguhnya pada rumah tangga ada iman Sesungguhnya pada anda salat ada iman Sesungguhnya anda itu di dapur ada iman Sesungguhnya anda itu di kantor ada iman Sesungguhnya anda di jalan-jalan ada iman Panjenengan para ibu di sumur ada iman. Di kasur ada iman. Di dapur ada iman. Bisakah anda menerapkan dan memposisikan iman itu pada posisinya yang benar? Kemudian anda mengatakan pelajaran ini sudah dari TK saya tahu. Allahu Akbar. Banyak para wanita yang masih mengeluh. Mengeluh. Padahal Allah Z.W. memberikan hal yang sangat banyak yang dia tidak bisa lihat bukan karena apa-apa, bukan karena tidak ada nikmat, bukan karena tidak ada materi, bukan tapi karena dia dia memiliki akidah yang benar. Nah, padahal para bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, standar kenapa orang mengeluh dan tidak mengeluh itu bukan standarnya pada materi. Kita harus tahu. Standarnya bukan pada materi. Seandainya mengeluh dan tidak mengeluh standarnya materi, tentu orang yang kaya tidak mengeluh. tentu yang miskin saja yang mengeluh. Kebanyakan orang akan mengatakan demikian. Tetapi itu standar yang keliru. Bukan demikian. Standar mengeluh tidak mengeluh adalah pada akidah, pada iman. Pada akidah, pada iman. Rasulullah SAW anda menyebut Rasulullah itu kaya apakah tidak kaya? Kaya dalam satu keadaan, miskin dalam keadaan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi SAW teladan kita. Ha? Kaya dalam satu keadaan Miskin dalam satu keadaan Beliau adalah teladan yang paling baik Makanya kita harus belajar Bagaimana sirah ke depan beliau Di saat kaya, di saat cukup Seperti apa beliau Di saat yaitu kaya, di saat cukup Dan kita harus tahu bagaimana ketika beliau itu di saat Kurang Rasulah tidak pernah mengeluh Pulang dari salat subuh Setelah dikir, setelah itu Membaca wirit pada subuh Wirit pagi petang ha? Rasulah pulang ke rumah Aisyah Baya Aisyah ada apa di rumah? Wah, Rasulullah enggak ada apa-apa. Idzan asum. Kalau begitu aku akan puasa. Saya bertanya kepada Pak Bapak Pak. Nah, setelah pulang dari sini, nah, surat subuh ada kajian Ustaz Ahmad Zainuddin. Nah, kemudian pulang ke rumah, bertanya kepada istrinya, "Pernahkah sekali saja enggak usah dua kali, enggak usah tiga kali. Sekali saja, Bu, ada apa di rumah?" Nah, "Wah, enggak ada apa-apa ya." Nah, pernah nah, Alhamdulillah, tidak pernah. Tidak pernah. Tapi ya, Bapak-bapak coba. Dalam keadaan seperti ini, pernahkah istri panjaringan itu mengeluh? Nah. Pernahkah istri panjaringan mengeluh? Nah, Sering apa? Pernah apa sekali dua kali? Nah. Nah, ibu-ibu yang bersuara. Nah. Ibu-ibu yang bersuara. Masya Allah. Nah. Beras masih penuh, nah, di lumbung, nah, kulkas penuh, nah, dengan salju, ya <tik> maksudnya penuh dengan apa yang dibutuhkan lah, nah, begitu. Nah, tapi banyak mengeluh istri ini, nah, ditinggal ke Jawa, nah, baru nggak belum belum ada sepekan, empat hari tiga hari, nah. Sudah keluarnya ke sana kembali. Nah, baru tiga ke Jawa. Nah, padahal belum tak undang, baru mau akan ini. Nah, baru akan diajak sudah mengeluarkan. Aduh nanti kalau diajak ke Jawa gimana? Nah. Di mana kudanya begitu? Pertanyaannya di mana kudanya dia letakkan? Kita ingat hajar. Rodul telah anha. Istimewa Nabi Ibrahim, wassalamualaikum Rahman. Ditinggal dalam keadaan tidak ada apa-apa Krisis moneter yang paling berat adalah Hajar waktu itu Nah Krisis sandang pangan yang paling berat Adalah Hajar waktu itu Hanya kurma berapa butir, air berapa Cawan Ditinggal dia bersama anaknya yang masih kecil Tapi tidak mengeluh Hajar waktu itu tidak mengeluh Apakah materi sebagai itu Standar mengeluh dan tidak mengeluh Ternyata bukan Akidah yang mantap, akidah yang benar yang pada hajar itulah yang menjadikan dia tidak mengeluh. Ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu menyuruh engkau mengagam meninggalkan aku dan anakmu di sini? Nah, Nabi Ibrahim tidak kuasa untuk melihat istrinya. Hanya menganggukkan kepala. Hajar dengan tegarnya, dia mengatakan. Izan, jika demikian, tentu Allah tidak akan menyanyiakan kami di sini. Masya Allah, anda para istri ditinggalkan suami. Tidak lama, tidak sampai sepekan. Kulkas penuh, beras ada, minyak goreng siap, bumbu siap semuanya. Mengeluh. Allahu Akbar, di mana akidah kita diletakkan? Kemana perginya rukun iman yang enam sudah anda hafalkan? Nah, Materi akidah, adalah materi yang sangat mendasar, yang sangat penting. Yang dengannya orang akan mendapatkan samara. Dia akan mendapatkan samara. Sakinah mawadah warahmat di dalam rumah tangganya. Di saat dia kaya, dia tidak mengeluh. Di saat dia miskin, dia tidak mengeluh. Di saat ada, dia tidak mengeluh. Di saat tiada, dia tidak mengeluh. Bagaimana bisa demikian? Karena akidah yang benar. Memang para bapak-bapak ibu -bapak yang dirahmati Allah... Orang memiliki materi, dia akan lebih bisa hidup dengan bahagia. Lebih bisa hidup dengan bahagia. Ada memiliki kelebihan. karena tidak dipungkiri bahawa materi adalah diantara modal kebahagiaan. Tidak bisa dipungkiri. Allah SWT sendiri menetapkan bahawa materi adalah salah satu diantara sebab diantara modal kebahagiaan hidup. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya. Arbaun minasa'adati. Ada empat potensi kebahagiaan hidup kata Rasulullah. Al-mar'atu as-salihatu yang pertama. Istri yang solihah. Ada ibu yang namanya solihah? Hmm. Mereka. Yang kedua, kata Rasulullah setelah istri yang sholihah. Al-jarus sholih. Tetangga yang sholih. Tetangga yang baik. Kemudian, wal-mas wasi'u. Tempat tinggal yang lapang. Rumah yang lapang. Yang luas. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah. Wal-marqabul hani'u. Kendaraan atau tunggangan yang nyaman Para jamaah yang dirahmati Allah SWT Itu potensi Rasul sendiri yang menetapkan Maka Apabila ibu-ibu Dan juga bapak-bapak saya katakan Sudah memiliki hal yang demikian Kok dia masih mengeluh Berarti kesalahan bukan ada pada potensinya Bukan tetapi ada pada akidahnya Yang jelas di mana dia letakkan akidahnya. Kemana iman itu perginya. Sehingga dia tetap mengeluh pada sumber-sumber dan potensi kebahagiaan ada pada dia. Dia punya istri yang soliha. Nah. Kalau dipandang, Masya Allah. Nah. Sudah, enggak tahan rasanya. Ingin segera mandi. Nah, nah. Maksudnya, maksudnya itu mengajarkan kepada kita. Apabila kita menemui istri, hendaknya kita berhias dulu. Nah, Jangan bau keringat macam-macam begitu, nah, mandi dulu. Nah. Kalau dilihat menyenangkan suami, nah. kalau diperintah ini masya Allah. Nah, dalam bahasa Jawa sendiri kalau jawu, nah. dalam bahasa Jawa sendiri kalau jawu Nah, masya Allah. Dia mengerti apa yang dibenci apa yang disuka suami. Nah. Belum bercakap suaminya. Sudah segera disingkirkan. Dia mengerti sekali. Suamiku ada gelagatnya enggak senang dengan ini. Dia segera segera mengingkirkan. Masya Allah. Bagaimana kita bisa bertahan apabila melihat istri kita seperti itu. Istri yang soli. Ha? Potensi kebahagiaan hidup rumah tangga. Potensi keluarga samara. Kemudian tetangga yang soli. Tetangga yang, yang baik. Nah. Motor malam-malam lupa enggak dimasukkan. Enggak hilang. Sendal baru baru beli, nah lupa nggak masukkan juga nggak hilang. Nah. Kita pergi lupa nggak mengunci, nggak mengunci rumah, nah masih terbuka pintunya. Tetangga jaga di depan rumah atau di sebelahnya, diawas-awasi. Masya Allah. Nah tetangga yang soli adalah potensi kebahagiaan. Rumah yang lapang, nah rumah yang lapang adalah potensi kebahagiaan. Punya dapur, ruangannya khusus. Nah, kamar utama, ruangannya khusus. Kamar anak-anak, ruangannya khusus. Ruang keluarga ada ruangan khusus. Ruang tamu ada ruangnya khusus. Nah, rumah yang lapang. Karena rumah Rasulullah itu tidak demikian. Rumah Rasulullah tidak ada yang khusus-khusus-khusus. Tiada. Hanya segi empat. Tidak ada dinding yang menyekatnya kecuali sitar. Seperti tabirnya panjangnya lebih lebih bagus rumah Rasulullah Sallam. Tetapi Rasulullah tetap mengatakan bahawa potensi kebahagiaan adalah rumah yang lapang. Padahal rumah beliau tidak tidak lapang. Nah kita bicarakan nanti dulu. Kemudian yang keempat Almarhakulhani kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Nah bukan kendaraan yang mahal, bukan kendaraan yang mewah, tetapi yang nyaman. Nah, bukan yang bahan bakarnya campur. Nah, Campur petali, campur dorong maksudnya. Nah. Bukan. Tapi yang nyaman. Nah, Dipakai berangkat pengajian, Masya Allah, nikmatnya. Nah. Meskipun asapnya mengepul, tapi nikmat. Nah, Kendaraan yang nyaman adalah potensi kebahagiaan. Dan ini tidak dipungkiri. Tetapi dalam hadis yang lain, Rasul menyebutkan bahwa tidaklah itu sebagai standar kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena ada seseorang yang tidak memiliki itu Tapi dia banyak juga berbahagia Berbahagia Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan Tentang masalah ini Beliau bersabda Sallallahu alaihi wa mengatakan Man asbaha minkum Aminan fi sirbihi Mu'afan fi jasadihi rindahu qutu yaumihi fakaanna ma hi dunya bihadza firiha Siapa di antara panjenengan yang bangun pagi-pagi dari tidurnya dalam keadaan tak ada satu pun yang mencemaskannya yang mengkhawatirkannya pada dirinya pada keluarganya pada rumahnya pada anaknya pada hartanya enggak ada yang dia khawatirkan damai sentausa potensi yang pertama yang kedua mu'afan fi jazadihi sihat walafiat dalam bahasa kita tidak ada pun yang dikeluhkan nah ya tidak linu-linu karena asam urat tidak Nah, bukan tidak bisa berjalan karena kolesterolnya tinggi tidak nah Mau afan fizjaza sih, dia bangun pagi-pagi, alhamdulillahiladzim, ahyana, bakti mahamatana, wajhinusshol, betapa segarnya udara pagi ini, na, kreta kanan, kreta kiri, na, ke depan kreta, na, miring kreta, na, kiri juga kreta, masyallah, na, beranjak ke tempat kamar mandi, na, berwudu, solat witr dahulu. Salat subuh, masya Allah. Maafan hmm. fijadazi, Is bangun dulu Is sudah mau subuh. Nah, oh ya susahnya tak bangun sekarang, masya Allah. Sehat, nah. istri dan suami maksudnya. Nah. Namanya terserah penyandingan mangginya. Saya hanya sebutkan Is dan Sus saja. Doa nah. oh, ya. Masya Allah. Demikianlah potensi kebahagiaan hidup kata Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga kata Rasul adalah Indahukutu yaumihi. Perhatikan, dia hari itu saja memiliki bekal hidup untuk cukup hari itu saja. Bekal hidup kita itu makan minum. Kalau kita seharinya makan tiga kali, berarti hanya ada tiga porsi. Bisa jadi sepiring berdua, tapi kita tetap makan tiga hari. Ada minum yang siap sedia di rumah, cukup. Ini bekal hidup, maknanya apabila tidak ada itu kita mati. Maka cukup makan, ada nasi, nah, ada lauknya. Kalau ada, kalau tidak ada pun nasi pun cukup untuk dimakan. Karena aslinya makan adalah selain air, maka nah, makan. -makan. Padahal untuk besok belum tentu tahu. Belum tentu ada. Dia hanya ada untuk hari itu saja bekalnya. Kata Rasulullah. Orang yang dia itu tiga-tiga hal ini ada pada dia. dunya, Seolah-olah telah Allah kumpulkan dunia dengan seluruhnya dunia itu. Untuk orang yang seperti ini. Masya Allah. Lalu kenapa masih banyak yang mengeluh. Rasul itu rumahnya tidak lapang tapi tidak mengeluh pula istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu anjomain. Kembali kepada makna pelajaran kita akidah yang menjadi masalah. Akidah yang benar yang menjadi masalah. Di akidah istri kita? Di pula akidah kita? Di saat kita belum bisa memetakan akidah pada semua sisi dan lini kehidupan kita, di saat itu pula kita akan tetap mengeluh. Dengan keadaan-keadaan bagaimanapun juga. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang ada pada kita terkait dengan materi, bukan kebanyakan materi, bukan banyaknya yaitu harta, bukan. Tetapi sedikit banyaknya -banyak seseorang bisa bahagia. Apabila dia punya akidah yang benar dan dia punya kona'ah kepada Allah SWT. Dia punya qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan laisa ghina an kasratil arad walakin al-ghina ghina an Orang merasa cukup bukan karena banyaknya harta, tapi orang merasa cukup karena jiwanya yang cukup. Ada qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akidah itu penting untuk membina samara dalam rumah tangga kita? Karena membina samara butuh kesabaran, membina samara butuh kirazan, membina samara butuh konaah, membina samara butuh syukur kepada Allah SWT. Dan kita harus tahu semua yang telah disebutkan sabar, rido, konaah dan syukur hanya ada di balik akidah yang benar. Hanya ada pada iman Setiap orang yang beriman Yang berakidah yang benar Dia yang akan bisa bersabar Dia yang bisa ridha Dia yang bisa konah Dia bisa syukur Sedangkan tidak ada akidah yang benar Maka tidak akan orang mendapatkan sabar Tidak ada orang yang mendapatkan sabar Jika dia bukan bukan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah ini Ajaban li mukmin. Ina amroh kulu lau khair. Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman. Keadaan orang yang beriman seluruhnya adalah kebaikan bagi dia. Rasulullah menyebutkan yang demikian. Walaih sada kali ahadin ilalil mukmin. Dan hal itu tidak ada didapat oleh siapapun kecuali orang yang beriman saja yang mendapatinya. Perhatikan. Hanya orang yang beriman saja yang mendapat demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In asobat husarrau syakaron fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan perkara yang menyenangkan dia bisa bersyukur. Ada makanan hari ini masyaallah alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah su hari ini masih ada nasi, masih ada makanan. Nah. Untuk besok bagaimana? Nah. Kayaknya habis dimakan untuk hari ini. Alhamdulillah. Nah, Suami pun pergi bekerja. Mencari nafkah. Nah, Mancing yang sesungguhnya. Tidak nah. apa-apa mancing. Nah, Yang sesungguhnya. Bukan mancing melupakan istri dan anak-anak. Nah, Sudah dia itu bekerja sepekan dia itu. Tujuh hari atau enam hari atau lima hari. Nah, Anak dan istri minta waktu. Tidak ada. Pergi ternyata mancing. Na'udzubillah. Nah. Kapan waktu buat istri? Kapan waktu buat anak-anak? Nah. Anda senang berpegang dengan bambu sedangkan istri tidak dipegang? Nah. Anda senang yaitu mencumbui ikan. Anak tidak dicumbui. Allah mustahil. Tidak benar yang demikian. Nah. Kalau mancingnya sama anak istri gimana? Ustaz? Silahkan. Nah. Berarti itu memang perhatian anda. Nah, mancingnya bersama anak dan istri. Suaminya pergi mancing. Untuk mendapat ikan. Dijual di pasar. Untuk beli bahan makanan untuk esok hari. Begitu orang yang beriman. Dia memiliki kesabaran. Keridoan. Konah dan dia bersyukur atas apa yang didapatinya. Kalau dia mendapat sesuatu yang menyenangkan. Dia bersyukur. Kebaikan yang dia dapatkan. Wa in asabathu dharra sabara fakanahu lahu. Jika yang dia dapatkan dalam perkara yang mengganggu dia, tidak menyenangkannya, dia bisa bersabar, maka sabarnya adalah kebaikan bagi dia. Panajamaskan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengapa membina samara butuh akidah yang benar? Yang kedua, karena membina Samara butuh akhlak dan budi pekerti yang luhur. Membina Samara membutuhkan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Jika istri, jika suami bukan seorang yang akhlaknya dan budi pekertinya luhur, dia tidak akan mendapatkan pembinaan Samara dalam rumah tangganya. Suami yang akhlaknya buruk istri yang juga begitu akhlaknya jelek bagaimana dia bisa membina samara iman dan akidah yang benar akan mengkilapkan hati seseorang menjernihkan hati seseorang dengan semakin jernih dan semakin mengkilapnya hati seseorang yang muncul adalah kebaikan-kebaikan lisannya pun baik dan jernih, tangannya pun juga baik dan jernih, nah. Kalau orang tidak memiliki iman, tidak memiliki akidah, hatinya gelap. Bagaimana orang yang hatinya gelap bisa mengeluarkan cahaya yang menerangi, yang memperbaiki? Maka sesungguhnya membina samara dibutuhkan akhlak dan budi pekerti yang luhur dan itu hanya bisa didapat dengan akidah yang benar Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang masalah ini dalam firman-Nya Awamankana maitan fahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama masaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha Katzalika syujjinnal kafirina ma kanu ya'malun Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan, kemudian kami jadikan ada nur, ada cahaya yang keluar. Allah menghidupkan seorang yang dimaksudkan adalah menghidupkan hatinya. Apakah ketika Allah menjadikan seorang yang itu hidup hatinya setelah mati, yang tadinya tidak berakidah, tidak beriman, gelap hatinya, keras hatinya, kemudian Allah hidupkan, kemudian diberi cahaya? Yang dengan cahaya tersebut orang itu berjalan Apakah sama kiranya Dengan orang-orang yang dia terus berada di dalam kegelapan-kegelapan Demikian Allah menjadikan permisalan Demikian Allah menjadikan permisalan Dan begitu pula Allah menjadikan bahwa orang-orang yang kafir itu Memandang indah apa yang mereka lakukan Padahal mereka berjalan di dalam kegelapan Tapi mereka memandang itu adalah sebuah keindahan di dalam hadisnya Rasulullah saw menyebutkan tentang masalah ini: Akmalul Mukminin aimanan ahsanuhum khuluqoh, wahiyarukum, hiyarukum di ahlih. Orang yang beriman, yang sempurna imannya adalah orang yang beriman yang paling baik akhlaknya. Dan suami idaman diantara kalian adalah suami yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Nah, para ibu, panjenengan bisa tahu suami jeningan itu sebenarnya idaman atau tidak. Nah, buat pembukuan di buku diari, hari ini saya diapakan ya oleh suami saya. Nah, kalau ternyata masih berakhlak buluk, nah kemudian malam-malam sebelum tidur itu sempatkan baca diari tersebut. Nah, suhu, nah saya mohon dimaafkan. nah. Sehari tadi saya sibuk membukukan pembukuan yang sangat hebat menurut saya. Apa itu? Coba kita baca bersama-sama. Dari bangun tidur sampai kita akan tidur ini. Ini catatan-catatan rapormu hari ini. Nah. Kalau demikian hanya berarti engkau itu bukan suami idaman. Nah, kan engkau belum sempurna iman. Belum bagus juga akhlakmu. Nah, ah, sudah. Jangan dekat-dekat. Nah, jangan dekat-dekat. Aku juga akan bacakan rapormu hari ini. Ternyata diam-diam suaminya juga menulis. Nah. Dari kita bangun tidur tadi sampai kita akan tidur ninyah-nya silakan baca sendiri. Nah. Kalau begitu engkau juga bukan istri idaman. Nah. Kalau begitu engkau dan aku sama. Begitulah Allah menjadikan bahwa at-tayyibuna lit-tayyibin, raditoyiban. Nah, at-tayyibatu lit-tayyibina wa at-tayyibuna lit Nah. Kalau begitu kita ini cocok nah. Harmonis nah. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT Masya Allah Begitu Ustaz ya? Masya Allah nah. Kemudian yang ketiga Kenapa kita itu membutuhkan akidah yang benar Untuk membina samara? Karena akidah yang benar Akan memberikan pemiliknya Kepercayaan kepada dirinya Percaya dan dia yakin kepada diri bahwa Allah telah memberikan kemampuan dan kesanggupan. Allah berikan potensi. Maka dia akan percaya. Bukan orang yang dia menjadi pengecut. Orang yang takut. Orang yang tidak bisa berbuat. Dengan akidah yang benar. Suami akan rajin bekerja. Suami akan mengerti potensi dirinya. Suami akan menggerakkan tangan dan kakinya. Dengan akidah yang benar. Nah. Dengan iman. Apabila tidak demikian, maka suami tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbuat. Demikian juga istri. Istri yang beriman yang memiliki kepercayaan diri. Saya mampu, saya bisa, karena Allah telah memberikan potensi kepada saya. Bukan karena semata-mata saya yang mampu, bukan, tapi karena Allah telah memberikan potensi kepada saya. Kebaikan-kebaikan di balik iman, di balik aqidah. Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang masalah ini. Di dalam hadis beliau tentang bagaimana orang-orang yang beriman. Al Mukminul Kawiyyu Khayrun Wahhabu Inal Allah Minal Mukminil Dhaif. Orang beriman yang iman yang kuat, yang iman yang kokoh adalah jauh lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan dengan seorang yang beriman yang lemah imannya. Tetapi perhatikan di dalam sabdanya ini yang Rasulullah SAW mengatakan. Wafi kulin khairon dan pada masing-masing orang yang beriman baik yang kokoh imannya maupun yang lemah imannya Allah berikan potensi kebaikan setiap orang yang beriman yang memiliki kebaikan hanya orang yang beriman saja wafi kulin khairon setiap orang yang beriman yang memiliki kebaikan sehingga selagi suami cenderungan itu beriman dengan iman yang benar dia akan tetap bergerak dan dia akan tetap semangat bekerja. Nah, bukan menjadi pemalas, nah, klimprak klimruk koyok sarung bukan dalam bahasa Jawa itu saya enggak tahu baca sini apa, Ustaz Nah, abah, nah, enggak nah. perlu diterjemahkan. Nah, kita tahu sarung ya, sarung itu kain ya. Nah. Kalau ditaruh, dilepaskan, kemudian dia ke bawah. Dalam keadaan tak tertata, tak terlipat. Itu namanya apa? Ngelimperk. Nah, begitulah. Kelimperk, kelimperk, koyok, sarung. Nah, itu bukan tipenya orang-orang yang beriman yang baik akidahnya. Dan untuk membina samara, dibutuhkan akidah dalam rangka untuk mengokohkan. Untuk meyakinkan bahwa Allah telah memberikan potensi kepada saya. Kenapa saya tidak berbuat? Ihris alamayan fa'uk. Oleh karena orang yang beriman... Yang Allah telah berikan potensi kebaikan. Ihris. Giatlah kamu ini. Cari apa yang bermanfaat buat anda. Anda butuh apa sekarang? Butuh uang untuk apa? Untuk beri beras anak saya yang kelaparan sekarang. Nah. Anda mestinya tahu. Allah memberikan potensi kepada diri anda. Tetanggamu itu mau mengecat rumahnya. Butuh tenaga. Nah. Aduh geng. Si saya. S3 saya. nah, S1 kurang saya. Nah. Biasanya itu S3. Nah. Bagaimana saya harus mengecat? Rumahnya tetangga saya. Bukan orang yang beriman yang demikian. Dia tidak mengerti yang bermanfaat buat dia berarti-artinya. Manfaat adalah apa yang anda hajatkan. Sementara Allah buka pintunya di tetangga anda. Bagaimana anda menolaknya? Bagaimana anda menolaknya? Orang yang beriman bukan gengsi. Orang beriman adalah orang yang tahu potensi dirinya. Dan tahu kebutuhan yang paling manfaat buat dia. Maka, Masya Allah. Anak istri saya butuh makan hari ini. Nah, yang belum ada apanya, lauknya. Berasnya masih ada. Nah. Saya akan bergerak. Nah. Tetangga ada yang butuh tenaga, saya punya tenaga. Oh saya akan ngecat rumah saya. Saya cekkan. Nah. Kamu punya keahlian? Kalau segera ngecat bisa. Nah. Warna mani kan? Nah. Warna mani rumahnya, tidak karu-karuan. Nah. Begitu orang yang beriman. Masya Allah, dia pandai membaca potensi dirinya. Dan dia tidak akan menolak. Potensi-potensi situ -potensi untuk mendapatkan manfaat. Ihris. Alamayan fauk. Nah. Wasta'in billah. Wasta'in billah. Jangan lupa isti'anah kepada Allah. Sesungguhnya potensi apapun yang Allah berikan kepada anda. Jika Allah tidak memberikan isti'anah. Mustahil anda bisa melakukannya. Itulah rahasia kenapa Allah menyebutkan dalam firmannya. Iyaka na'bud. Wa iyaka nasta'in hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau pula ya Allah aku meminta pertolongan, kenapa? kata para ulama mengatakan, ibadah apapun yang anda ketahui anda tak bakal mampu melakukannya seandainya Allah tidak memberikan pertolongan kepada anda, maka mintalah pertolongan kepada Allah, sampai pun anda ingin beribadah kepada Allah SWT minta pertolongan kepada Allah dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. dan jangan lemah baik orang yang beriman. Wa insabaga syai'un fala taqul law anni fa'altu Jangan lemah, seandainya kamu sudah rencanakan, seandainya kamu sudah kerahkan potensi, kemudian ternyata yang kamu dapati tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan planning, tidak sesuai dengan program Anda. Hanya orang yang beriman yang bisa mengatakan ini takdirnya Allah SWT. Allah tidak menghendaki apa yang saya kehendaki. Allah yang mengatur. Allah yang sudah tetapkan. Saya sudah rencanakan, sudah programkan, sudah tak bukukan begini-begini rencana saya. Manajemen sudah tak susun seperti ini. Tetapi kenyataannya aku belum mendapatkan faedah. Ini takdirnya dari Allah. Ini orang yang beriman. Orang yang berakidah yang demikian. Apabila dia tidak memiliki akidah yang benar, tentu dia tidak bisa melakukan apa yang kita sebutkan tersebut. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyebutkan: Ma'asobamim musibatin fil ardivalafis sama, la fil ardivalafian fuzikum illa fi kitabin min qabr al nabroha. Inna Allah inna yasir. Tidaklah ada sesuatu pun yang menimpa. Apakah di bumi tidak pula pada diri wahai manusia? Pada dirimu wajah manusia, kecuali telah tercadang di dalam citatan Allah Subhanahu Wataala di lahmahfud. Sebelum hal itu terjadi, sesungguhnya yang dimiliki adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Likailla supaya anda, likailla supaya anda tidak, nah, likailla taso Allah maafatakum walatafrohu bima adakum supaya anda tidak berputus asa. Atas apa yang anda tidak mendapatkannya dari upaya anda, setelah anda kerahkan potensi anda, supaya anda tidak pongah, tidak sombong terhadap apa yang anda peroleh, sehingga engkau akan, akan diadap oleh Allah sebagai yang korun oleh Allah swt. Dia mengatakan inna ma'utitu ala ilminindi diadap oleh Allah, kerana dia melupakan Allah swazat yang memberikan potensi kepada anda. Wallahu la Allah tidak senang dengan orang yang sombong dengan ucapan Tidak pula senang dengan sombong dengan perbuatan Pada zaman sekarang yang dihormati Allah SWT Inilah apa yang bisa saya tuliskan Apa yang bisa saya khulasohkan Dan ini pula yang bisa saya sampaikan Pada pengejian kita di malam hari ini Mudah-mudahan sedikit Apa yang bisa saya sampaikan yang bermanfaat Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan waktu yang selanjutnya kita buka sesi untuk bertanya jawab secukupnya wallahu taala alam wasallatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal murshalin, nabiyyina wa habibina muhammadin, wa ala alihi wa ajma'in wa ba'du. Ada beberapa pertanyaan. Tadi dijelaskan pada hadisnya Rasulullah, hai para pemuda, apabila nafsu syahwatmu sudah menggebu, segeralah menikah. Abdul tidak sanggup menikah berpuasalah. Pertanyaannya, apakah ini hadis khusus hanya untuk pemuda? Bagaimana pemudinya? Nah, ini khusnuzan saja dulu ya, khusnuzan. Ini para pemudinya iri, pada mereka juga ingin segera menikah, gitu maksudnya. Nah. Mereka juga ingin segera menikah, maksudnya. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nash hadisnya demikian Rasulullah menyebutkan yang disuruh adalah para pemuda. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah menikahi. Yang dimaksud adalah menikahi. Faliyata zawaj, maka hendaknya dia segera menikahi. Nah. Wanita itu menikahi apa? dinikahi gayib ibu. Nah. Wanita adalah dinikahi. Nah, oleh karenanya para bapak, -bapak para ibu yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini berbicara tentang masalah pemuda. Nah, apakah artinya para pemudi itu jika sudah mulai menggebu kemudian nah, bergelora nah, dia juga diperintahkan berpuasa menurut hadis ini. Disebutkan dalam hadis alusus yang lainnya. Nah, Inna manisa syaqoi kurijan. Wanita itu adalah belahannya kaum laki-laki. Kata para ulama, jika tidak ada dalil yang mengkhususkan ini buat laki-laki semata. Atau yang mengkhususkan ini buat wanita semata. Tentang hukum puasa, kata Rasulullah adalah, Tentang yaitu puasa yang dianjurkan bagi orang yang sudah mengebut tadi itu. Sesungguhnya puasa itu akan bisa menetralkan gejolak syahwat menetralkan gejolak syahwat. Nah, bukan mengikis habis, tapi dinetralkan oleh Allah Subhanahu dengan berpuasa. Dan yang membutuhkan yang adalah laki-laki dan perempuan sama. Membutuhkan hal yang sama, laki-laki dan perempuan. Di saat gejolak syahwatnya itu juga sedang bergejolak, wanita juga membutuhkan apa yang bisa menetralkan syahwatnya yang bergejolak. Kebutuhannya sama. Sehingga wanita pun disyariatkan untuk berpuasa sunnah. Wanita juga syarat untuk berpuasa sunnah. Nah, Allahumma, adakah dakwah di perusahaan yang banyak belum bersuami? Adakah dakwah ya? Adakah dakwah di perusahaan yang belum yang banyak belum bersuami dan janda-janda agar berakidah yang benar. Bagaimana, Ustaz? Benar begitu ya? Adakah dakwah di perusahaan, benar ya? Ya. Adakah dakwah di perusahaan yang banyak belum bersuami dan janda-janda? agar berakidah yang benar. Nah, saya Husnudzon saja dengan pertanyaan seperti ini maksudnya meminta supaya ada ustaz yang bisa berdakwah ke perusahaan-perusahaan yang di sana itu banyak janda. Nah, di sini pertanyaannya begitu. Nah, banyak yang belum bersuami supaya mereka berakidah yang benar sehingga mereka tidak terjadi selingkuh, tidak terjadi macam-macam naudzubillah. -macam. Nah, saya itu tema-tema pembahasan dunia wanita dan Taman Pasutri di majalah al Mawadah itu. Banyak karena SMS, karena berita-berita dari para jamaah, berita-berita selingkuh macam-macam itu disebutkan di telinga saya. Sampai geli rasanya, gimana ini kok setiap hari ada berita seperti ini? Nah, si pak guru-bu guru selingkuh, pak guru-bu guru kan mengajari kita yang baik-baik. Tapi kok mantan ada yang tidak baik? Masya Allah, subhanallah, na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwa penting berarti ada pengajian-pengajian tidak saja di perusahaan, di lembaga-lembaga pendidikan. Maka bagi pemilik lembaga pendidikan hendaknya dibina, guru-gurunya dibina. Nah, guru-gurunya dibina, maka saya masyaallah bersyukur kepada Allah karena sebagian saudara kita yang memiliki lembaga pendidikan, pembinaan kepada guru-guru ustadz ustadzanya itu masyaallah. Nah, mudinya demikian yang memiliki perusahaan juga begitu. Karyawannya divina. Di sini ada banyak ustadz. Alhamdulillah kita puji Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan ustadz tersebut. Datangkan ustadz kami punya. Karyawan-karyawan nah, yang sifatnya awam. Nah, awam ustadz. Seandainya ustadz punya kesempatan ustadz. Saya mohon sekali. Nah, saya akan kumpulkan karyawan. Saya wajibkan mereka untuk mengaji ustadz. Mengaji akidah yang benar. Nah. Sempatkan. Oh sebentar saya cari jadwalnya hari apa kira-kira? Saya sempatnya hari ini. Nah, wah itu tidak tepat dengan hari liburnya yang saya ustaz. Nah, ustaz kalau bisa ya menyesuaikan dengan jadwal liburnya kami. Nah. Tidak begitu. Nah. Tidak begitu. Nah, kondisikan. Ustaz ini jangan diatur-atur jadwalnya ustaz sudah penuh. Nah. Enggak punya hari libur. Coba perhatikan, ustaz tuh hari Ahad pun masuk. Nah. Tanggal merah tetap masuk. Nah, Tidak punya hari libur. Kalau tidak tanggal merah mereka itu. Masya Allah, di pondoknya tidak punya kesempatan ke mana-mana. Mengajar. Dia itu menyamaikan akidah, adab, akhlak. Begitu akhir libur. Nah, Maunya berlibur istrinya itu. Kapan kita ini diajak berlibur? Nah masuk ustaznya. Kok anda ini mengundang ustaz minta. Suhaikan dengan jadwalnya kami ustaz. Kami ini liburnya hari Rabu ustaz. Jangan nah, Jangan begitu. Apabila Ustaz sudah menetapkan hari ini. Nah, upayakan. Kita rubah mulai hari ini liburnya sesuai jadwalnya Ustaz. Semua karyawan wajib hari itu tidak bekerja tapi datang dan mengaji. Yang tidak di PHK. Nah, pemilik perusahaan begitu. Saya tidak hanya memberi kalian uang. Saya akan berikan kepada kalian akidah yang benar. Supaya selamat dunia dan akhirat. Mau? Mau. Nah, Begitu caranya. Perusahaan juga demikian. Lembaga-lembaga pendidikan juga demikian. Nah. Sebagian ada keberanian, kemauan, dan kemampuan untuk nambah istri. Sebaliknya, jangan dulu, sebentar. Sebaliknya Saya jadi geli ini nah. Sebaliknya sebaliknya tidak ada unsur di atas kecuali takdir Allah. Nah. Adakah cara mendapatkan takdir Allah agar dapat tambahan istri? Jazakumulloh khairan, <tik> wa yaa kum khairul Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Swt, takdir itu sesuatu yang rahasia. Tidak ada yang mengerti takdir kecuali Allah Taala Tidak malaikat, tidak rasul, tidak Allah sendiri yang mengerti tentang takdir Semua tercadar di Allah Mahfud Itu serahasianya Allah Taala. Nah, Kalau seseorang itu merasa Punya kemampuan Merasa punya keinginan nah, Belum tentu takdirnya Dia mendapat istri tambahan Belum tentu Dia juga enggak tahu Apakah keinginan kemampuan itu benar-benar akan bisa disalurkan? Dia tidak tahu. Yang jelas sudah ada di catatan Allah Mafud. Nah, begitu juga orang yang merasa belum mampu, yang merasa belum bisa, nah, belum tentu tidak mampunya dia. Justru dia tidak mendapatkan istitambahan. Bisa jadi di Allah Mafud tertulis. Nah, bapa yang hari ini merasa belum mampu, merasa belum punya keinginan, merasa belum punya kekuatan. Nah, di bulan-bulan berikutnya di sana tertulis di lamafut nah, akan dapat tambahan istri. Jika Allah swt menghendaki maka tidak ada yang mustahil bagi Allah swt. Tidak ada yang mustahil bagi Allah swt. Watahna. Para bapak bapa ibu yang rumah Allah, saya berikan motivasi. Saya tidak ingin anda itu segera menikah nambah lagi tidak maksudnya. Saya memberikan motivasi kebaikan yang sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam bab ini para ulama memberikan faedah yang baik tentang firman Allah tabaraka wa taala wa ankihul ayama minkum wasolihiina min ibadikum la wasolihiina min ibadikum wa imaikum dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan juga yang soyy solid dari hamba-hamba dan budak-budak kalian kemudian Allah menyebutkan Iyakunu fuqara'a yughnihumullah min fadli Jika sekiranya mereka merasa fakir, merasa miskin, niscaya Allah akan jadikan dia mampu, jadikan dia cukup dengan karunia yang Allah akan berikan kepada dia. Perhatikan faedah yang disebut oleh para ulama. Ulama para sahabat. Ulama para sahabat. Mereka mengatakan iltamisu ghinan fin nikah carilah kecukupan wahai kaum di balik pernikahan di balik pernikahan nah sehingga barangkali kesulitan-kesulitan Anda di dalam berupaya mencari nafkah atau mencari yaitu pendapatan yang meskipun niat Anda adalah untuk bekal pernikahan ternyata kok sangat sulit nah itu terjadi ketika Anda tidak segera menikah Anda sudah siap menikah maka sebenarnya caranya adalah anda segera menikah. Tidak kumpulkan bekal dulu. Wah saya belum punya cukup segini. Nah, tidak. Begitu anda sudah mengerti. Anda gejolak seawanya ada. Anda mampu ber... menikah dengan seorang istri begitu. Maksudnya mampu adalah. Yaitu bersenang-senang dengan seorang istri. Nah, anda tahu bahawa setelah menikah anda wajib bekerja. Sebagaimana anda sekarang bekerja. Menikah. Dengannya Allah akan memberikan kecukupan. Yuguni mulamin fadli, sehingga para ulama mengatakan iltamisung gina finika. Cari lah kecukupan di balik pernikahan, sehingga nikah adalah kunci rezeki. Nikah adalah kunci rezeki. Nah, Bismillah. Barakallahu fiqh, wafika barakallahu Ustaz, anda pernah mendengar bahawa syariat poligami lebih ditetankan daripada monogami Seperti perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat nomor 4 Benarkah syukran? Nah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT Hal yang demikian itu ada di antara ulama kita Di dalam menjelaskan ayat yang disebutkan tersebut Sebebagian mereka mengatakan al-Asyufin nikah at-taadud, asalnya menikah itu disyariatkan bertaadud. Nah, karena Allah Subhanahu Wataala memerintahkan demikian, fangtihum ma' toba lakum minan nisa masna wasulah sawaruba. Mereka memahami demikian sehingga hukum asalnya menikah itu anda itu diperintahkan untuk bertaadud, maka ditekankan anda untuk poligami. Nah. Dikatakan Anda untuk poligami, tapi sebagian yang lainnya mengatakan tidak demikian. Mengatakan adalah bukan poligami tetapi yang diperintahkan Anda menikah saja. Dan asalnya menikah itu ya satu dulu. Asal menikah adalah ya satu dulu. Nah. Maka wallahu alam. Yang saya pahami yang saya ketahui dari penjelasan ulama kita. Nah, aslinya menikah adalah satu dulu. Bukan berpoligami. Ada pun poligami adalah syariat yang dibenarkan, yang dibolehkan. Yang dibenarkan, yang dibolehkan. Yang tidak selipun keburukan dan kesalahannya padanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT mengatakan wanita yang baik untuk lelaki yang baik pula. Jika ada istri yang tidak baik. Bagaimana sikap kita Ustaz? Nah. Para bapak para ibu yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu ulama-ulama kita itu memberikan faidah. Bahawa kesolehan seorang suami ada pengaruhnya pada istri. kesolehan seorang ayah pengaruh pula pada anak-anak. Sehingga apabila ada kesalahan pada istri. Kok istri kurang baik. Jangan. Suami itu buta. Tapi dia harus melek. Untuk bisa melihat dirinya terlebih dahulu. Lihatlah diri kita terlebih dahulu. Fusnul kepada istri. Jangan seujan dulu kepada istri. Lihat dulu kita berkaca. Nah, ambil cermin yang besar. Nah, kita berkaca. Nah, yang bisa menembus sampai ke dalam-dalamnya maksudnya. Ketika saya dapat istilahnya kok seperti ini. Nah, Apa yang salah pada diri saya? Mawas diri, introspeksi Bisa jadi Kesalahan saya lebih fatal Dibandingkan istri saya hari ini Sehingga Allah menghukum saya Saya dapat istri saya itu seperti ini Bisa jadi demikian Atau bisa jadi sebaliknya Ketika suami itu Dia ini mendapat istrinya demikian Nakal dan sebagainya Bukan karena suami yang jahat tidak, memang istrinya asalnya adalah tidak baik, tapi itu ada sesungguhnya musibah untuk menguji suami yang solih ini. Karena apa? Ada nabi, ada rasul yang istrinya solihah, ada pula nabi, ada rasul yang istrinya tidak tidak solihah. Jadi kalau ada nabi kok istrinya itu jahat, istrinya tidak solih, tidak solihah. Bukan berarti yang salah adalah nabiullah, rasulullah tidak. Nabi Lu tidak keliru, tidak ada salahnya, tetapi istrinya yang memang jahat. Istrinya memang yang, yang jahat. Sehingga para bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT dalam hidup-hidup berumah tangga saling husnudon yang tidaknya diutamakan. Saling husnudon dulu. Dengan berbaik-baik sangka, Anda akan dihilangkan rasa-rasa hasad, iri, dengki, tidak senang membenci dan semisanya. Dengan husnuzan. Saya ingat cerita dan ini kenyataan terjadi pada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, rahimallahu taala. Ta Ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, apa rahasia Anda? Yang Anda lakukan, apa yang Anda yaitu istimewakan? Setiap Anda yaitu dan selalu Anda jaga." Saya lihat anda adalah orang yang Ulama besar yang diterima oleh semua manusia Tidak ada satupun manusia membenci anda Anda datang dimanapun orang menerimanya Tidak ada orang yang tidak senang dengan anda Ini ada rahasia apa? Pesannya beliau mengatakan Husnudzan kepada orang Tidak pernah Menyangka buruk kepada siapapun Jaga ini Apabila Seseorang itu tidak punya perasaan-perasaan yang jahat kepada orang lain, orang pun tidak akan berperasaan jahat kepada dia. Allah yang menjadikan demikian. Fakai fathu amiluhum, amiluk. Sebagaimana anda itu bergaul dengan mereka, sebetulnya mereka bergauli anda. Ketika kita itu memberikan kebaikan-kebaikan, mereka memberikan kebaikan kepada kita, meskipun kita tidak meminta. Anda husnun kepada mereka mereka akan husnun kepada kita begitu juga suami istri ketika Anda berbuat kepada istri istri akan berbuat kepada Anda Anda husnun kepada istri istri juga akan husnun kepada Anda nah bukan senantiasa suudzon suudzon suudzon sehingganya adalah kebencian kedengkian hasad banyak istri yang demikian sebenarnya juga terkadang kita semaklumi nah Karena siapa pun istri tetap cinta kepada suami nah, Tapi bukan berarti cinta Boleh membutakan cemburu begitu. Boleh cemburu tapi tidak boleh buta nah, Cemburu yang melek Jangan cemburu yang yang buta nah. Begitulah diantara Apa-apa yang Bisa kita sampaikan dalam faidah ini Wallahu ta'ala Barangkali cukup Apabila sudah cukup, kita cukup sampai di sini terlebih dahulu. Materi yang bisa saya sampaikan di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru dakwani, alhamdulillahi rabbil alamin.